Анжеліка і король. Книга третя. Частина перша. Двір. Розділ п'ятий. Анжеліка засумнівалася у своїй привабливості та красі. Не почуваючи себе коханою, жінка перестає вважати себе гідною любові. Чи здатна вона продовжувати бій, у який вплуталася? Вона усвідомлювала власні слабкості. Вона любила Філіпа і спричинила йому зло. У своєму наполегливому прагненні до успіху, своїй шаленій спразі протистояти мінливості долі, вона загнала його в кут і змусила одружитися з нею, інакше його рід назавжди накликав би на себе гнів короля. Він вважав за краще взяти її за дружину, але не вибачив звини Анжеліки, джерело до якого обидва могли б припасти, отруєне. Рука, яку вона могла б простягнути Філіпу, вселяла йому жах. У розпачі та смуткові Анжеліка витягла вперед свої білі руки та подивилася на них. «Яку ж пляму ви не можете змити з них, о, чудова леді Макбет!» Пролунав біля неї голос Маркіза де Лозена. Він вклонився. «Де пролита кров?» «Та ваші ручки зовсім змерзли, красуне! Що ви робите на цих сходах? Та ще й на протязі!» «Сама не знаю. Усі вас покинули, власницю настільки прекрасних очей!» «Непробачно! Ходімо ж до мене!» Їх із радісними вигуками оточили кілька молодих дам, серед яких була і пані де Монтеспан. Пане де Лозен, ми вас шукали. Пожалійте нас. Ах, мене так легко розжалити. Чим можу бути вам корисним, пані? Дайте нам притулок. Кажуть, ніби король приказав побудувати для вас у селі особняк. А тут у нас немає права навіть на квадратик підлоги у передпокої королеви. Але хіба ви не полягаєте у світі королеви, як мадам Дюрурі, мадам Дартіньї? Так воно так, проте художники привели нашу звичайну спальню в повну непридатність. Там, здається, збираються помістити Юпітера та Меркурія на стелі. Тож самі боги вигнали нас. Ну що ви, не варто засмучуватися. Я вас усіх проведу до себе в особняк. Компанія залишила замок. У тумані, що згустився, відчувалося дихання близького лісу. Покликавши лакея з ліхтарем, Маркіс повів дам униз схилом пагорба. «Ось ми й прийшли», – сказав він, зупиняючись перед нагромадженням білого каміння. «Прийшли? І куди? У мій особняк. Король дійсно наказав побудувати його для мене, проте поки що покладено лише перший камінь». «Який злий жарт!» – люто прошепіла Атенаїз де Монтеспан. Змусити нас здригатися до кісток, місити бруд. Обережно не впадіть у яму. Люб'язно попередив Пагілан. Тут усе перекопали. По дорозі назад мадам де Монтеспан кілька разів оступилася, вивихнула кісточку і знову вибухнула лайкою. До самого замку вона обсипала маркіза лайками, які зробили б честь будь-якому солдатові з варти загону. Лозен ще продовжував сміятися коли Маркіз де лавальєр, який проходив повз, крикнув, що він може запізнитися до церемонії вдягання нічної сорочки. Король прямував у свою спальню, і дворянам належало бути присутнім при малому відході до сну, коли перший лакей передасть головну сорочку камергеру, який власноруч одягне її на його величність. Маркіз де пейгелен поспішно покинув дам. Проте не проминув запевнити їх, що гостинно запрошує їх до себе в спальню, розташовану десь на горі. Так що чотири молоді жінки в супроводі Жавотти піднялися нагору, де, за словами мадам де Монтеспан, тіснота була така, що стіни тріщали. Після недовгих пошуків вони виявили заповітний почесний напис на низьких дверцятах «Для маркіза Пегілена де Лозена». «Ось щасливчик Пегілен», – зітхнула пані де Монтеспан. Незважаючи на всі найдурніші витівки, король продовжує тримати його в улюбленцях, хоча ростом він зовсім не вийшов, та й обличчя в нього непомітне. «Однак обидва ці недоліки він компенсує двома чудовими перевагами», – заперечила пані Дюрур. «Маркіс розумний, і в ньому є щось, чого я не беруся визначити, чому жодна дама, впізнавши його, ніколи не залишить його заради іншого». Цілком очевидно, тієї ж думки дотримувалася і юна пані Дероклор, яка була виявлена в спальні Пагілена. Служниця якраз подавала їй батистову сорочку, розшиту найтоншими мережами та призначену виключно для того, щоб не приховати краси красуні. Після хвилинного збентеження та схаменулась і дуже мило проворкувала, що Маркіс послав своїх приятелів сховатись у нього, а вона його невірно зрозуміла – це найменша послуга, яку можна надати одне одному в таких незвичайних обставинах, як перебування у Версалі. Пані Дюрур була щаслива. Вона давно підозрювала, що пані Деро Клор коханка Пегілена, а тепер нарешті випала нагода особисто в цьому переконатися. У крихітній спальні широким було лише вікно, що виходило до лісу. Щойно поставлене додаткове ліжко з пологом повністю зайняло його. Вся компанія протиснулася в клітку, тож у ній неможливо було повернутися, зате через тісноту в ній, на щастя, було тепло, і в печі весело танцював вогонь. Ну що ж, сказала пані демонтеспан, стягуючись заляпані брудом черевики, давайте звільнимось від наслідків доявольського жарту нашого Пагілена. Промоклі панчохи вона теж стягнула. Інші жінки наслідували її прикладу. Усі четверо у пишних спідницях сіли на підлогу і витягли до вогню гарненькі ніжки. «А чи не посмажити нам сухариків?» – запропонувала Атенаїз. Служниця була відправлена на кухню, звідки повернулася у супроводі кухарка в білому ковпаку, який приніс кошик сирого тіста і довгу двозубу виделку. З цим приладдям дами влаштувалися в куточку біля вогнища. Пані дартіньї дістала із сумки і розстелила плюшевий килимок. І почала спритно тасувати колоду карт. Зіграємо? запропонувала вона пані Дюрур із задоволенням а ви отина їсть збудете? У мене немає жодного су. Учора ввечері у пані де Крикі я все програла. Анжеліка також відмовилася, їй хотілося поговорити з мадам де Монтеспан. Пані Дартіньїна полягала. Гра вимагала чотирьох учасниць, у відчачі вона вирішила залучити лакея та кухарка. «Та не вміємо ми в карти, пані!» Пробелькотів хлопчик. «Тоді організуємо партії в басет!» Вирішила графиня, беручи в руки склянку з гральних кісток. «А в мене й грошей немає, щоб програвати!» Прибрехав лакей. Пані Дартіньі витягла зі своєї бездонної сумки гаманець і кинула їм. «Ось вам спершу! І даремно ви так зраділи! Нема чого розтягувати рота до вух, я за дві секунди все у вас відіграю!» І вони почали викидати кості. Кухар у одній руці тримав склянку з кістками, а в іншій – довгу виделку для сухариків. З'явився пан де Лозен у супроводі дворянина із-поміж своїх друзів. Той вступив у гру замість лакея. Пан де Лозен та мадам де Роклор вирушили в ліжко. Як тільки вони засмикали полог, всі про них забули. Анжеліка підхоплювала пальчиками, обпікаючи ласощі, та меланхолійно гризла, розмірковуючи про Філіпа. Як приборкати його, як здобути над ним перемогу або хоча б уникнути його помсти, і не дозволити йому зруйнувати її життя, яке вона збудувала так важко. Вона згадувала, як сидячи у своєму довбаному кориті, філософ злодійського світу дерев'яний зад давав їй поради Не дозволяй бовтуну брати над тобою гору, інакше на тебе чекає смерть. Найгірша смерть твоєї душі. Але хіба можна порівнювати грубого бовтуна із витонченим маркізом? Анжеліка дійшла до того, що вирішила. Цей останній набагато страшніший. Настане день, коли його дурні витівки на кшталт украдених карет поступляться місцем більш небезпечним діям. Він уже чудово знав, що їм можна вразити, позбавивши синів чи свободи. Якщо йому спаде на думку жорстокість катувати Флоримона і Кантора – що вже раніше траплялося, як вона може їх захистити. На щастя, обидва її хлопчики були у надійному укритті Монтелу, де цілими днями для поправки здоров'я бігали в пуату навколишніми полями із сільськими дітлахами, поки вона могла не турбуватися про їхню долю. Вона докоряла собі за те, що в першу ніч, яку їй довелося провести при дворі у Версалі, вона мучить себе уявними страхами. Вогонь палах котів усе спекотніше. Вона попросила Жавоту принести НССР. вийняла з нього дві витончено прикрашені пергаментні ширми і запропонувала одну з них пані де Монтеспан. Прекрасна молода жінка залюбувалася скринькою з золотими накладками, зовні оббитою червоною шкірою, а зсередини – білим дамастом. У ній розділені перегородками кожен у своєму відділенні були покладені канделябр зі слонової кістки, мішечок із чорного шовку з десятьма восковими свічками Чохол для шпильок, два великих круглих церкальця та одне овальне, прикрашене перлинами. Там знаходилися ще два мереживні чепці та сорочка з тонкого полотна, золотий футляр з трьома гребенями та інший, де зберігалися щитки. Останні були зроблені з білого з червоним черепахового панциря із золотими завитками і являли собою справжній витвір мистецтва. Я замовила їх із панцеря черепахи, яка водиться у теплих морях, пояснила Анжеліка. Не подумайте, що це бичачий ріг, і тим більше не осляче копито. Бачу, з певною заздрістю зітхнула Маркіза де Монтеспан. Ох, чого б я не віддала, щоб мати такі прекрасні штучки? Адже мені слід було б закласти свої коштовності, щоб повернути останній картковий борг. Я цього не зробила. Інакше, як би я могла сьогодні увечері з'явитися у Версалі? Пан Деван якому я винна тисячу пістолів, зачекає. Він людина чемна. Але хіба ви не призначені фрейліною королеви? За цю посаду вам неодмінно платитимуть. Дрібниці! Які там гроші? Мені довелося подвоїти витрати на туалети. Я витратила дві тисячі ліврів на маскарадне вбрання, в якому брала участь у балеті пана Люлі Орфей. Його танцювали у Сан-Жерменському палаці. О, було так мило! Особливо мій костюм, втім і балет також. Я зображала німфу, і вся була обвішана чарівними фінтифлюшками у вигляді трав та квітів. Король зрозуміло виконував роль Орфея. Ми з ним склали першу пару. Бен розповів про це у своїй хроніці, і поет Лоре також. У світі багато говорять про ознаки уваги, які надає вам король, помітила Анжеліка. Пані де Монтеспан викликала у Анжеліки змішані почуття. Вона заздрила некрасі придворної пані, вони були чимось схожі, бо обидві походили зі шляхетних родин по Ату. А мабуть, якийсь променистій зухвалості її манер та висловлювань. Анжеліка і сама за словом у кишені не лізла, проте поряд затинаїць відчувала її перевагу і намагалася мовчати. Вона на собі відчувала величезну чарівність мови молодої маркізи. На поди співрозмовників їх ані трохи не шокувала згладжена вишуканість мови та чарівні обороти деякої сміливості її ідей. Подібний спосіб вираження, коли завдяки природності та витонченості допустимі найцинічніші розмови, був фамільною гідністю і навіть носив ім'я мова Мортемарів. Цим талантом природа щедро нагородила обох сестер мадам де Монтеспан пані Тіанж і Марі Мадлен, чарівну Абатісу монастиря у Фонтенвро, і навіть їхнього брата, герцога Вівонського. Насолоджуючись розмовою з ними, їх все ж таки злегка побоювалися. Сім'я Мортемар де Рошешуар славилася своєю численністю та мала велику вагу у провінції. Анжеліка де Сансе, предки якої, як і належить, фігурували у гербовнику поату, не могла не захоплюватися пишнотою спогадів, пов'язаних із найбільш знаменитими будинками Пуату. Сам Едуард Англійський віддав одну зі своїх дочок за пана де Мортемара. А нинішній герцог Вівонський був хрещенником короля та королеви матері. У небесно-блакитних очах мадам де Монтеспан світилася гордість за надто зухвалий девіз роду. Ще морів не знала твердь, і морок панував у природі. Але й тоді Рушешуар був відомий у своєму роді. Однак це не завадило атенагіс прибути до Парижа майже без коштів у старій кареті, а одружившись, що сили боротися з нестерпними грошовими складнощами. Занадто горда і набагато вразливіша, ніж могло здатися, молода жінка так страждала, що частенько плакала Анжеліці краще, ніж будь кому іншому були знайомі принизливі проблеми, з якими довелося зіткнутися блискучий мантеспан. Щасів часів знайомства з Атенаїз та її чоловіком Анжеліці сотні разів траплялося упокорювати запальних кредиторів, позичаючи Атенаїс гроші, хоча борг їй ніколи не повертали і навіть ніколи не дякували. Надаючи сімейству подібні послуги, Анжеліка відчувала навіть деяке задоволення. Іноді вона питала себе, що змушує її підтримувати настільки своєрідну дружбу, Тим більше, що правду сказати, Атенаїз була їй не надто симпатична. До того ж, з елементарної обережності їй варто було б триматися подалі від цієї жінки. Однак її приваблювала життєва сила молодої Маркізи. Анжеліка завжди інстинктивно, якимось особливим чуттям прагнула до тих, кому судилося досягти успіху. Атенаїз якраз із таких. Її частолюбство було бурхливим, як море, згадане в девізі їхнього роду. І Анжеліка віддала перевагу віддатись на волю його хвиль, навіть не намагаючись плести проти течії. А же, ймовірно, вважала зручним підтримувати стосунки з такою благородною подругою, яка володіє значним станом, хоч і принесеним некомерційними аферами. З подругою, яку можна було відвідувати, не ризикуючи загубитися у її тіні. Зважаючи на красу, Анжеліка не затьмарювала її. Коли Анжеліка мимохідь згадала про королівські знаки уваги, обличчя пані де Монтеспан, яке того вечора виражало глибоке занепокоєння, трохи прояснилося. Королева на пізньому терміні вагітності, а Мадемуазель де Лавальєр на ранньому, найкращий момент привернути увагу короля. А ти адресувала Анжеліці найчарівнішу усмішку, на яку тільки була здатна ця злючка. А, голубонько, про що ви змушуєте мене говорити? Я б і подумати не могла. Я б дуже засмутилася і засоромилася, якби король побажав зробити мене своєю коханкою. І не наважилася б надалі постати перед королевою, що є зразком доброчесної жінки. Анжеліка була не така дурна, щоб повірити такому цнотливому звіренню. Втім, деякі риси в характері Атенаї здивували її, хоча вона не могла зрозуміти, чи є вони проявом лицемірства або ж щирого почуття. Взяти хоча б побожність Маркізи. Будучи достатньо легковажною, пані де Монтеспан не пропускала жодної обідні, ні одного богослужіння, так що королева твердила всім і кожному, що цілком задоволена дамою, що виявляє подібне прагнення. А чи пам'ятаєте ви візит, сміючись, продовжувала Анжеліка, якими втрьох з Французою з карон зробили ворожці Монвуазен? Здається, мені вам уже тоді дуже хотілось запитати у неї. Чи досягнете ви симпатії короля? Дрібниці! Маркіза зробила рух рукою, наче відмахнулась від власних забаганок. До речі, на той час я ще не входила в свиту її величності і шукала спосіб наблизитись до двору. А ця вуазен тоді наговорила нам одних дурниць, що всіх нас полюбить король, навіть Франсуазу. Ось вибачте, якщо пам'ять мені не зраджує, за словами пророчиці, доля Франсуаза виявиться ще більш блискучою, вона вийде за короля заміж. І обидві від щирого серця розриготалися. Франсуаза Скарон – королева Франції. Гравці не звертали на їхню веселість жодної уваги. Чулося тільки, як струшуються кістки у келиху і дзвенять монети, які виграли і які опускалися у гаманці. Кухар спалив сухарі. Анжеліка підкинула Поліну у вогнище. Я якраз увечері бачила Франсуазу. Вона покидала Версаль, не дочекавшись нагоди передати королю чергове прохання. Бідолаха Франсуаза. Вона надто старанна зі своїми проханнями, вічно крутиться перед очима. У вівторок вона була у Сан-Жерменському палаці. Король негайно повернувся до неї спиною. Я навіть чула, як він сказав герцогу де Сентінтьяну. Мадам Скарон невпинно нагадує про себе. Коли вона припинить переслідувати мене. На щастя, його слова не досягали вух бідної прохачки. Ох, навіть почуй вона цей сумнівний комплімент засмучення не викликало б у неї огиди до клопотань. Я француазу знаю, вона невтомна. Ось вже два роки вона безуспішно подає прохання. І знаєте, який результат? Що вона постає перед королем дедалі частіше. Скінчиться тим, що її буде не відрізнити від тих, хто зображений на гобеленах палаці жермена Версаля або Фонтенбло, теж спосіб звернути на себе увагу, а у Француази чудові очі, дивовижний колір обличчя і чудова фігура. Волосся трохи темне, ви не знаходите, однак треба визнати, їй не відмовиш у запобіжності і здатностях. Мабуть, вона заслуговує якоїсь скромної посади при дворі. Рідко зустрінеш таку освічену жінку, та ще й настільки поступливу. Та вже й поступливу бідність навчить, подумала Анжеліка. Цим крихітним панагіриком Гіриком на адресу Франсуази до колишньої подруги пансіону, а ти на Монтеспан повністю вичерпала свій інтерес, до кого б то не було, окрім власної персони. Ох, яка я нещасна, несподівано зітхнула вона. Уявіть, я заборгувала каретнику 1800 ліврів. Він до того ж шорник і виготовив усю упраж для мого сьогоднішнього виїзду. Не знаю, чи помітили ви, з якої вона гарної шкіри. Я спеціально замовила позолотити її, щоб виглядало, як тканина з вишивкою. Справжнє диво. За 1800 лібрів. О, борг не такий величезний. Я з легкістю можу знехтувати наріканнями пана Гобера і попросити його почекати, подібно до його побратимів – кравця, вишивальника чи ювеліра. Тільки от моєму нестерпному чоловікові надумалося втрутитися і віддати в заставу мої сережки у вигляді трьох гілочок із великими діамантами. А я дуже дорожу цією прикрасою. Але втрачу її, якщо завтра не заплачу. Чи бачили ви колись чоловіка, який з подібною незграбністю та необачністю намагався залагодити справу? Гроші в нього не тримаються. Він грає, грає, ніяк не можу врізати йому» та ще й найбожевільніші ідеї. Відчуваю, я закінчу своє життя як тітонька Дебельгард, знаєте, герцогиня, його рідня. Поспішаю запевнити, не моя. Чоловік почав ревнувати її. Йому 75 років, їй 55. Він замикає її у своєму замку, позбавляє найнеобхіднішого, так що їй навіть доводиться рвати простирадла, щоб пошити собі сорочки. Покарання на мене чекає за необережну згоду на цей шлюб. Всі ці пардаяни, де Монтеспан – з димностями. Від ляпаса Філіпа в Анжеліки все ще палала щока. Балаканина пані де Монтеспан зовсім не представлялась їй кумедною. Вираз її обличчя помітно розвеселив Атенаїс. Не поминайте, старе, Філіпа пов'язують з вами узи набагато міцніші, ніж подружні почуття. Кажуть, ви дозволяєте йому нескідченно черпати з ваших торгових засік. При дворі Анжеліка хотіла бути маркізою дісті Бельєр і ніким іншим. Натяк мадам де Монтеспан на комерційну діяльність змусив її стиснути з зуби. Вам краще залишити турботи про те, чи потраплю я в ув'язнення, в гніві помітила вона. Настав час подумати про те, що ви втратите. Було б недурно з вашої сторони допомогти мені закріпитись при дворі. Наприклад, вказати вільну посаду, яку я могла б обійняти. Атинаїз підняла руки до небес. Відолажна ви моя, що ви таке уявили собі? Вільна посада при дворі? Легше знайти голку у стозі сіна. Усі тільки й чекають. Проте ні за яке золото нікуди не прилаштуватися. Однак ви домоглися посади Фрейліни королеви. Король сам мене призначив. Мені часто вдавалося розсмішити його, коли він відвідував мадмуазель де лавальєр. Його величність вважав, що я зможу розважити королеву. Король дуже уважний до дружини. Він так дорожив моєю присутністю біля неї, що мав чуність покласти мені додаткову оплату, просити, яку я б сама не наважилася. Втім, мати покровителя зовсім необхідно. І заступництво короля найнадійніше. А ну подумаємо, чим ви могли б зайнятися? Або ви могли б за своїм звичаєм щось вигадати і подати клопотання його величності. Вашу пропозицію розглянула Прада. Якби вам вдалося провести його через парламент, ви отримали б посаду. Це видається мені надто складним і важко здійсненним. Що ви маєте на увазі, коли кажете «придумати за своїм звичаєм»? Правда, не знаю, достатньо мати трохи уяви, втім, ось недавній випадок. Я знаю, що пан Дюлак, мажордом Маркіза де Лавальєра, і коленка Мергинер, герцогині, удвох подали прохання милостиво дозволити їм стягувати по два су з кожного арпана на всіх пустках, розташованих між громадою Медона в районі Сен-Клу та селом Шаньї поблизу Версаля. Геніальна ідея, якщо врахувати, що король обрав ці краї і тут купуватимуть землі. А що насправді ми розуміємо під словом «пустка». Оскільки запрохачів клопотала мадмуазель де лавальєр, король зараз же підписав. Він її ніколи ні в чому не відмовляє. Парламенту залишалося лише зареєструвати документ. З подібним привілеєм два цих пана в один прекрасний день ризикують розпухнути від екю. Втім, відвалити такого жирного шматка чаляді велика помилка нашої фаворитки. Вона не вміє сказати ні. Королю вже став заважати весь цей натовп прохачів, якими він обтяжується. А перший серед них – її брат Маркіс, справжній геній прохань. Він міг би дати вам цінну пораду, тим більше я помітила, що ви йому не байдужі. А поки що можу представити вас королеві. Поговоріть із нею, можливо, ви залучите її увагу. О, будьте такі добрі, рвучко вигукнула Анжеліка. А я обіцяю вам, що знайду у своїх торгових засіках щонебудь, що втішить вашого шорника. Маркіза де Монтеспан була в захваті і не приховувала своїх почуттів. Домовилися, ви янгол, а станете архангелом, якщо до того ж зможете роздобути мені папугу. Так, саме такого, якими ви торгуєте – великого заморського птаха. Знаєте, з червоним і зеленим пір'ям. Ох, це моя мрія.